MULȚUMIT Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C016, constituit dintr un mânăi de cugeteri și meditații asupra versetelor Noului Testament. Aceste meditații aparțin preotului Nicuriță și fiind prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe 30 de minute, au ajuns accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Programul nostru de zi ne va conduce astăzi în fața versetului 6 de la a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, la care vom ajunge în dată după ce mai întâi vom parcurge episodul următor din cartea ereticii din Dubrava. Cu prilejul episodului din lecțiunea precedentă îl lăsem pe Stefan în în fața șurei unde cu câteva luni înainte primise bătaia această drabănă și mulțumind lui Dumnezeu pentru împăcarea cu tatăl său și o roadă atât de bogată a suferințelor sale. Astăzi citim că nu se mai duse la Peter așa cum avea în gând, ci cufundat în gânduri se plimba prin livadă. La unul din podețele care legau livada lui Blașco cu a lor se opri. Privirea lui Ștefan căzoa supra bătrânei case și-și aminti cum îl primiseră acolo în nenorocirea lui și cum îl îngrijiseră. Dintr-o dată se simția așa de ciudat în inimă, ca și natura din jurul lui, când o dezmeardă soarele de primăvară, sub a căruia atingere caldă se topește gheața și răsare frumusețea parfumată a florilor de primăvară. El se gândie la fața plăcută a fetei care, cu ochii umezi de lacrimi, vechease zi și noapte asupra lui. Nu-i va putea niciodată răsplăti pentru ceea ce făcuse pentru el. Ștefan, tu ești? răsună de dincolo. Marișca, cu un coș în mână, pe care îl pusese pe pământ, trecu repede podețul și se opri în fața lui cu expresie de neascunsă bucurie. Bună ziua, Marișca, ce faci aici? Ei, căutam găina, dar asta nu e așa de important. Cum se face că ești deja pe afară? Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt bine. Cum să fi rămas în cameră când Dumnezeu ne dăruiește o zi așa de frumoasă și de caldă? Ah, zise Mareșca, răsuflând ușurată, nu știu cum să-i mulțumesc, că te-a făcut iarăși bine. Cuvintele rostite din toată inima de pe buzele roșii încălziră inima lui Ștefan. Domnului Dumnezeu, i-am mulțumit, Marișca. Dar este cineva pe pământ căruia nu i-a mulțumit până astăzi. Da, cine e acela? Doar tatei știu că i-ai mulțumit deja. Ei, ce zici dacă ai fi tu? Ștefan se apleca spre fată și privi fața albă care acum se înroșea ușor. iar ridică genele lungi și mătăsoase și ochii frumoși se uitară spre el cu o căutătură așa de ciudată. Mie n-ai de ce să-mi mulțumești, Stefan. mai degrabă eu ție. Trebuie să-ți mărturisesc că ți-am primit cuvintele de fapt cu capul, dar nu cu inima. Și poate, dacă aș fi plecat de la tine în lume printre oameni, cu timpul le-aș fi uitat. Dar când ai lăsat tu să fii așa de chinuit pentru Domnul Isus și ai putut să ierți, atunci am văzut că ai aceeași credință ca și martirii de altă dată și că Dumnezeu, în ora morții era pentru tine la fel de aproape ca și pentru ei. Mi-am dat însă seama că eu încă nu am această credință și că trebuie să o am. Atunci l-am rugat pe Domnul Isus, după cum ai spătuit tu, să aibă milă de mine și să mi se reveleze ca și ție. Și te și ascultat, nu-i așa? Ștefan îi luă mâna între-a lui. Da, Ștefan. Acum pot să răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o acolo, lângă moara pentru hârtie, și anume, când îl voi iubi în sfârșit pe Domnul Isus. Ei bine, astăzi, mâine și cu ajutorul lui Dumnezeu până la moarte. Dar știi ce, nu-i nevoie să stăm aici. Hai la noi. Tata și cu mișco se vor bucura să te vadă din nou la noi. Ei trecură podețul și prin rivadă. De ce nu spui nimic?" zise fata. Și se uită spre vecinul tăcut de lângă ea. Știi, Marișca, când cineva este fericit, nici nu știe ce să spună. Și tu ești așa de fericit? Credeam că numai eu sunt. Tu, Marișca? Hm, crezi că n-am motive?" întrebă ea cu ochii strălucitori. Când te văd mergând pe lângă mine viu și sănătos... Și mă gândesc că nu mai ești așa de singur ca astă toamnă, când nimeni nu te înțelegea și că acum este iarăși ca altă dată când eram copii, noi patru și ceea ce făceau unul, făceau și ceilalți? Acum nu mă mai mir că tu trebuia să ne spui despre Domnul Isus. Tu știai că fără El eram pierduți și că pentru noi nu exista alt ajutor. Odată ce îl cunoaște cineva, trebuie să vorbească despre El cu oamenii. Trebuie, în tocmai ca păsărica ce cântă deasupra noastră. Când soarele strălucește deasupra ei, nu poate altfel decât să cânte. Ai dreptate, Marișca, răspunse Ștefan și își ridică fruntea. Nici noi nu vom tăcea. Înainte nu mai lăsa să-ți mulțumesc, dar acum nu mă poți opri. Mi-ai arătat multă bunătate atunci când zăceam la voi aproape de moarte. Dar ce este aceasta, față de bucuria cu care îmi salut revenirea la viață, și față de faptul că am pe cineva care mă înțelege și că tocmai tu ești aceea, tocmai tu? Credeam deja că știu ce bun este Domnul Isus, dar până astăzi n-am știut lucrul acesta și dacă aș fi murit, nu l-aș fi aflat niciodată pe pământ. Nu vorbi așa, Ștefan, zice ea și clătină din cap. Domnul Isus nu putea lăsa să vină o așa mare suferință peste mine. Marișca, mai figeritoare așa de mult? Tinerul trase mâna fetei la pieptul lui, în care bătea o inimă cu același simțământ ca și natura primăvăratică din jurul lui. Noaptea iernii a trecut. O nouă viață a apărut. Curând vor înflori copacii și tufele de trandafiri priveghetorile vor cânta lângă pârâu, vine luna mai. Ștefan putu doar să citească răspunsul de pe fața plăcută a prietenei lui, căci în clipa următoare îl îmbrățișe Mișco, care venise dinspre moară și îl pofti în casă. Afară sufla o adiere blândă. Primăvara vine iarăși mult dorită ca o mireasă de flori împodobită și pe multe inimi va îmbucura și pajiști verzi sub alb de nea vor apărea Ca un tablou al fericitei veșnicii Când orice jale și dureri nu vor mai fi Ce verset frumos, îmbucurător și foarte potrivit La acest tablou găsim în psalmi Citim la psalmul 30 cu versetul 5 Căci mânia lui ține numai o clipă Dar îndurarea lui ține toată viața Seara vine plânsul iar dimineața vine veselia. Oare nu tocmai aceasta ne-a prezentat și episodul de astăzi? Într-adevăr, și așteptați că e numai începutul, să vedeți veselia care a urmat după noaptea aceasta de plâns prin care a trecut bietul Ștefan. Trebuie să fie o noapte și apoi o dimineață. Așa începe scriptura, Citim la Geneza capitolul 1 cu versetul 5 Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Deci zilele din viața noastră încep întotdeauna cu o seară. Să nu ne deznădăjduim când trecem prin seara durerilor, a suferințelor, a lipsurilor, a neînțelegerii din partea celor din jur, a întunericului spiritual într-un fel sau celălalt, care prevestește o dimineață și o nouă zi în viața noastră. După cum creația fizică a fost adusă la ființă progresiv prin câte o seară și apoi o dimineață, după cum fiecare dimineață a adus ceva nou, tot așa și creația duhovnicească, tot așa și procesul nostru de maturitate duhovnicească este constituit din câte o seară urmată de o dimineață, o dimineață care aduce ceva nou ce n-a fost înainte. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor care ne stau înainte, lămurindu-ne tot mai mult că așa e rânduitu să fie o seară de plâns, și apoi o dimineață urmată de o zi plină de soare în care să ne aduci lucruri tot mai noi și mai frumoase, descoperiri mai mărețe ale Domnului Isus pe care vrei să le lucrezi în ființa noastră. Dorim aceasta pentru ca numele Domnului Isus să fie tot mai slăvit în viețile noastre, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Și dacă încercarea lovește fără milă Și dacă lacrimi curpi obrați Atunci arată ce e răbdarea Să vezi împrejurarea care aduce al tău necar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 Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6. Având însă în vedere relația foarte strânsă cu versetul 5, vom da citire ambelor versete, deci 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5 și 6. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicea noastră din potrivă vine de la Dumnezeu, și acum versetul 6, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova o moară, dar Duhul dă viață. Orice răscumpărat al Domnului Isus, orice creștin adevărat, este un slujitor al noului legământ. Pe toți cei care am primit prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor personal, Dumnezeu ne-a făcut slujitori ai noului legământ. Și cum ne-a dus El în această stare? Prin nașterea din nou. Toți cei care primesc conștient pe Domnul Isus ca Mântuitor, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, sunt născuți din nou, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om ci din Dumnezeu, cum găsim la Ioan 1, versetele 12 până la 13. Ei sunt oamenii noi, cu minte nouă, cu dorințe noi și cu o cale nouă. Față de ceilalți oameni, ei se deosebesc așa cum se deosebea și Domnul Isus căpetenia lor. În slujba acestui legământ nou, Dumnezeu nu se poate folosi de nimic vechi. Nici de oameni vechi, adică nenăscuți din nou, nici de lucruri din vechiul legământ. Aici totul e nou. Ne-a făcut în stare Dumnezeu să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova o dar Duhul de viață. Cei născuți din nou, așa cum s-a amintit, se deosebesc de restul lumii. Ei au viață din Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la cât știi din Biblie, ci se uită dacă ai viață nouă din el prin Hristos. Această viață nouă este certificatul că ești născut din nou, că faci parte din Biserica lui Hristos și că ești un preot, un slujitor al noului legământ. Orice slujitor al noului legământ este un împărțitor de viață și pace din Dumnezeu. El nu se oprește numai la litera Scripturii, ci dovedește adevărul ei prin viața nouă pe care o trăiește, căci litera Scripturii, fără o viață nouă din partea celui care o mărturisește, doar o moară. Numai Duhul care lucrează prin slujitorul noului legământ, Duhul de viață, cel născut din nou, nu stabilește dogme pe care apoi cu forța să le impună cuiva. Nu. El înalță pretutindeni viața lui Hristos, căci legământul nou este legământul vieții, nu al simbolurilor și al formelor, nu al dogmelor și al ceremoniilor. Căci slova omoară, dar Duhul de viață. Cine nu știe din cercetarea istoriei cât sânge s-a vărsat din pricina literii a dogmelor? Mulți s-au scârbit de creștinism și n-au vrut să mai recunoască pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul păcătoșilor din pricina certurilor și vărsărilor de sânge dintre cei ce s-au dat drept creștini. În această privință a avut dreptate filozoful Lucian Blaga când a zis Lupul este setos de sânge ca o dogmă. Într-adevăr, litera dogma omoare, dar Duhul dă viață. Și într-un fel și în altul litera omoare, adică îl duce pe om într-o stare de moarte, de nepăsare, dacă nu este înviorat zilnic de Duhul Sfânt. Adevărat zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, Litera scripturii și socotelile pătimașe ce se ivesc din pricina celor văzute numai cu simțurile sunt adevărați solzi care împiedică străbaterea la cuvântul neștirbit al adevărului. Cel ce caută pe Dumnezeu cu evlavie să nu fie reținut numai de litera cuvântului, ca nu cumva să primească în locul lui Dumnezeu cele din jurul lui Dumnezeu, așa cum egipteanca a rămas numai cu veșmintele lui Iosif. Încheia citatul. Târcuind acest verset, filozoful german Hegel spunea Aici, ceea ce este important, e spiritul pe care îl aduce, spiritul care dă viață cuvântului. Trebuie să știi să aduci cu tine un spirit concret, unul care gândește sau un spirit care reflectează care simte și trebuie să ai cunoștință de acest spirit care este activ și se sizează acest conținut. Acest spirit își are reprezentările, concepțiile sale, este o ființă logică, o activitate gânditoare. Așadar, acesta este lucrul principal în ceea ce privește pozitivul, anume că spiritul gândește. Citatul acesta este luat din prelegeri de filozofie a religiei, pagina 434, editat de Editura Academiei Române la anul 1969. Tot Sfântul Maxim Mărturisitorul spune despre Sfânta Scriptură că are trup, suflet și duh. Mulți se opresc numai la trup, mai puțini trec la sufletul ei și mai puțin decât toți trec în duhul ei. Abia aceștia gustă din tainele adevărului fără văl. Cuvântul e oricând un mijloc imperfect de comunicare, spunea scriitorul Camil Petrescu. Repetăm, numai cei născuți din nou care dovedesc acest lucru printr-o viață nouă prin Hristos sunt preoți slujitori ai noului legământ. Ei cheamă necurmat pe toți păcătoșii să vină la Mântuitorul Hristos, care îi poate izbăvi din moartea păcatului și să le dea viață nouă din el. La versetul 7 din 2 Corinteni capitolul 3 citim Acum, dacă slujba aducătoare de moarte scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Dragii mei, legea veche cu toate rânduierile ei era dată de Dumnezeu prin Moise și tot ce vine de la Dumnezeu, fie că e vorba de lucruri pământești, fie vorba că e lucruri duhovnicești, totul are strălucire. Dumnezeu însă, în dragostea și înțelepciunea Lui, a dat și dă omului treptat lucrurile sale. Întâi cele cu strălucire mai mică, apoi cele cu strălucire din ce în ce mai mare. Întâi cele firești cu strălucire mai mică, apoi cele duhovnicești cu strălucire mare, neînchipuit de mare. Dacă la lucrurile fizice ale lui Dumnezeu, cum ar fi de pildă soarele, nu poți privi cu ochiul din pricina strălucirii, cum vei putea privi lucrurile spirituale, lucrurile cerești în strălucirea lor? Trebuie minte nouă și ochi noi ca să poată rezista acestei străluciri. Legea veche dată prin Moise, pentru că era cuvântul lui Dumnezeu, avea strălucirea ei cu toate că a fost scrisă pe table de piatră. Acest sfânt cuvânt dă lumină tuturor celor care se apropie de Dumnezeu. Fața lui Moise strălucea așa de puternic încât copiii lui Israel nu puteau privi la el. Oricine stă în fața lui Dumnezeu și ascultă cuvântul primește strălucirea lui Dumnezeu. Acesta e un adevăr pe care trebuie să-l luăm în seamă. Moise avea o strălucire trecătoare pentru că așa era legea pe care o primise de la Dumnezeu. Era legea morții, cu toate că promitea viața celor care ar fi împlinit-o. Nimeni dintre oameni n-a putut să o împlinească pentru că ea cerea omului să alerge pe calea dreptății dumnezeiești, dar omul nu avea picioare și ea nu-i putea da picioare. Harul însă dă omului întâi picioare și apoi îi spune să alerge pe calea lui Dumnezeu. Dacă Moise, care era slujitorul legii morții, avea totuși strălucire așa de mare, cu cât mai mult vom avea noi credincioșii noului legământ al Harului, care suntem chemați la o slavă cu o strălucire veșnică, dacă ascultăm chemarea cu smerenie? Strălucirea noastră atârnă de rămânerea în fața Domnului, ascultând cuvântul Lui. Se cunosc toți cei care ascultă cuvântul Lui Dumnezeu după lumina pe care o au în trăirea lor. La versetul 8 din 2 Corinteni 3, după ce mai întâi la versetul 7 pe care l-am citit scrie dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiul lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, la versetul 8 întreabă: Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă legea, care prin arătarea păcatului și a neputinței omului de a o ținea era aducătoare de moarte și totuși avea o strălucire. Păi cu cât mai multă strălucire și slavă are și va avea slujba Duhului, dătător de viață. Deosebirea dintre literă și Duh, adică lege și har, este mare. Legea este o lumină care îl arată pe om în starea lui decăzută, fără însă a-l putea ridica. Harul harul este puterea care se coboară până în fundul prăpastiei și de acolo îl ridică pe om, punându-l într-o stare după voia lui Dumnezeu. Legea zice omului păcătos, fă ceva pentru mântuirea ta. Harul însă zice, primește ce a fost făcut pentru mântuirea ta. Mântuitorul Hristos a făcut totul pentru tine. Cât de puțini sunt creștinii care înțeleg cu adevărat legea și Harul. Începând cu versetul 7 și până la 16 din capitolul acesta 3 al epistolei a doua lui Pavel către Corinteni, Pavel arată limpede slujba pe care o face Harul sau Duhul. Slujba legii este o slujbă a morții pentru că deși făgăduiește omului viața, nu o poate da. Orice om de sub lege se află într-o situație care îl omoară pentru că își vede neputința de a o și prin împlinire să capete viață. Legea distruge odată pentru totdeauna pretenția omului de a se pune în rânduială cu Dumnezeu și a obține viața în acest fel. În contrast cu slujba morții, Pavel vorbește nu de slujba vieții, ci de aceea a Duhului, pentru că Duhul Sfânt este acela care aduce viața în inimii. Pe cât este de deosebită viața de moarte, pe atât de deosebită este slava uneia, Față de acelelalte. Să trecem în întregime de partea Duhului Sfânt, să fim călăuziți tot timpul de la El, ca să ne învrednicim de slava Lui atunci când vom dezbrăca învelișul de țărână. Pentru că am tot vorbit despre Har, haideți să recităm două strofe dintr-o poezie care arată slujba Harului versuri pe care poate unii dintre dumneavoastră le-ați mai auzit și cu alt prilej. Harul ți a dat ca valoarea pentru a fi pusă în lucrarea de a te țintui pe cruce, ca din tine să străluce toată slava lui Isus și a Tatălui de Sus. Iar acel har după har ți a dat să mori iar și iar, până când tot ce rămâne din umblarea ta în lume este harul celui care ți s-a dat spre arătare. Amin. Așa cum s-a spus, viața ne este adusă prin Domnul Isus Hristos. Legea a fost dată prin Moise, dar viața, harul și adevărul ne-au fost aduse prin Domnul Isus Hristos. Cine poate pune alături legea scrisă pe table de piatră cu Mântuitorul Isus Hristos care era Dumnezeu întrupat pentru noi? Mulțumim lui Dumnezeu că a binevoit să ne-L trimiată pe Domnul Isus Hristos, să moară El în locul nostru, ca să putem fi îndreptățiți înaintea Lui prin plata pe care a plătit-o El și apoi înviați împreună cu El la o viață nouă, prin Duhul Sfânt pe care îl vom lăsa să lucreze în noi, să trăim acum o viață nouă. Viața pe care o trăim acum este viața Lui. Duhul Sfânt împlinește în noi și noi suntem aceia care în mod conștient, punându-ne de acord cu Duhul Sfânt, împlinim toate lucrurile pe care El vrea să le împlinească în noi prin Domnul Isus Hristos pentru Dumnezeu. Aceasta este adevărata lucrare la care suntem chemați și îl slăvim pe Dumnezeu că ne-a dat pe Domnul Isus Hristos care a murit pentru noi și ne-a câștigat dreptul de a ne numi copiii lui Dumnezeu. Mulțumim pentru cuvântul său în care ne-a lăsat vestea aceasta minunată, mulțumim pentru Duhul Sfânt care ne-a luminat cuvântul cel scris și care lucrează în noi tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Aducem aici la cunoștință încheierea programului 2C016 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca fiecare din noi, înțelegând Harul Lui Dumnezeu, să ne grăbim să primim pe Domnul Isus Hristos, să plătească El pentru noi ce n-am putut noi plăti Să ne naștem din nou prin Duhul Sfânt Și apoi prin puterea Duhului Sfânt Să trăim spre slava lui Dumnezeu Și fericirea noastră veșnică De acum și în veci de veci Amin Cântăm slăvite în vie Hristos a înviat Izvorul Christos s-a înviat. a înviat. Hristos, Hristos, so oh, so